Inportanta da mazken ezagzea publikoak behar duela, ez dituela mazkaak antzi behaje. Mm. Eha antzi txua da, beste na ez ziste Eta guk, bon, kantatzeko ez dugu mazkarik izanen, baina gure materiala muntatzeko obligatoa izanen gira mazka ezagzeera. Eta eszenan izanen girelaik noski mazkarik gabe izanen gira, beste naz mazkaeko dituko. Mm. Errandu eh, eh, zu, bai, lehen eh, koncertuatu zuela, eh, boam, istan denak, risiaunek, eh, zuen eh, udako programazioa dena aldatu du. Bai, bai, horri da, ork, uh, azken uh, behiekin uh, egia da, um, lokalak eta aguk uh, baliatzen dugun peina urkulu uh, gela errepika ezginuela, ezginuela ukaiten ale, elizak erre oraino doela gutxi uh, ez ziren erabiltzen ale. Eta gira da horrein ere bon, pixka bat badira hainitz uste gabe eta antxeuk ondoko, ondoko datak behko ditugu entxeatu egitea kanpoan adibidez pilota plazetan, pilota plazetan. Ziauk antolatzen dituzia ziren konzertuak? Uh, bai, gero bon, usu, uh, usu adibidez gu garraziko talde bat uh, bai gira. Usu um, ekitaldi batzuentzat lagundua gira edo galdeginak uh, egikoetxea eta turismo bulegoaren ganik. Baina uh, gero egia uh, aski eskoalegian eta ipak sustuta sustut bat dugula fama honaukanik uh, egia galdeginak girela uh, galdeginak girela uh, piskabat, uh, piskabat kostaldean eta uh, bai batzutan erre akitanian, uh, bordele eta landesean ahtiana. Egoziak ez estatuak bizantena gara jontan. Hori Zintuzten hola kontzertu berezi batzu, pentsatuak zirenak ta azkenean eginen, batzu eta azkenean ez direnak eginen. Zabatzu piskatintiresgarriak. Bai, hori bat genuen... Ego... Ego frantzian da, Montpellier eta Nimen ahteko eskualde horretan. Biangira urteroar eta biangira egitera egitera kantaldi bat eta animazioak baitugu aajemanak baitituugu ango uh, ango eskoaldeko uh, egiko etxeko uh, buruzagi eta hautetsi batzuekin Eta egia aurten uh, izan enttzela gauza ono interesgagiagoak guretzat uh, zerren eta uh, izan nentzen sust uh, kantaldiak bi egun Eta anerre agtia dugu, fama, fama ona agtia dugu. Zeren eta ango autetxi famatu eta untsa eta askigorra kokatua direnek gure taldea nahi dute zagutarazi eta biziki bihotzen dute. Bantzu, kaganduzu, ba, ez du ziela hori datarik egiten izan Baduzi kantatzeko goxe bat? Bai. Bai. Bai, bai, hori biztan da. Guk um, kantua kantua izik egin maite dugu eta hogek bon, du egiten uh, gure taldea orain uh, orain funtzionatzen duela ama iruktea, bai, ama laukagenuktea itzultzen dela. Eta gure indaja da beti uh, nahi ditugula pixka bat uh, aski Aski, talde bereziak gira zen gizon talde bat gira, gizon korru batean. Baina korru horretan, hainitz musika bat dugu, mm -hmm. melodia eta musika. Egia maite dugula musika estilo eta kanto estilo guzien unkitzea. Eta mm -hmm. horiek du egiten, beti publiko behia ekajazten dugula.